Slavosovia 266 <coughs> Pentru dobândirea darurilor Duhului Sfânt, aleluia slavăție ție, împărate celeste, iubim și smuțumim, mulțumim, fiindcă pentru darul cuvântului înțelepciunii, care rodește dragostea, așa cum prin Duhul Sfânt înțelepciunea ta ne-ai dat. Aleluia slavă ție, împărate celeste, te iubim și Îți mulțumim pentru darul înțelegerii, care așează mintea într tine și uită pământul, așa cum prin Duhul înțelegerii în noi l-ai luminat. Aleluia, slăvățim Părinte cel este, te iubim și Îți mulțumim pentru darul tăriei, de a ne iubi unii pe alții. pe Tatăl ceresc, pe cei căzus, dar mai ales pe dușmaie noastre ca semn că Duhul tăriei în noi a stat. Aleluia, slăvățim Părinte cel este, te iubim și Îți mulțumim pentru darul sfatului care aduce pacea și blândețea în suflete și în trupurile noastre, ca semn că de boldul satanei am scăpat. Aleluia, slavă ție, împărate celeste, bine și mulțumim pentru mărgăritarul bune credințe pe care Biserica ta ortodoxă cu excusință și cu un război neîntrerupt timp de 2000 de ani l-a păstrat, de aceea cu harul Duhului Bune Credințe ne-ai simțit și de secte ne-ai apărat. Aleluia, slavă ție, Împărate Ceresc, te iubim și îți mulțumim pentru darul cuvântului cunoștinței care rodește smerenia și aduce pacea conștiinței. Aleluia, slavă ție, Împărate Ceresc, te iubim și îți mulțumim pentru darul temerii de Dumnezeu care rodește ascultarea iubirea și odihna sufletului într-o tine. Aleluia, slavă ție, Împărate Ceresc, te iubim și îți mulțumim pentru darul vindecării sufletelor noastre pe care în Sfintele Taine pentru noi l-ai așezat. Aleluia slavă ție, împărate ceresc, te iubim și îți mulțumim pentru darul Duhului Cunoștinței, care ochiul cugetului nostru l-a deschis și l-a vindecat. De aceea, adevărul tău l-am văzut luminat. Aleluia slavă ție, împărate ceresc, te iubim și îți mulțumim pentru darul Duhului Înțelegerii, care cheia cuvântului tău ne-a dat și în împărăția ta am intrat.